L'Altra Ràdio no és solament un programa de ràdio. És també una revista digital mensual. L'Altra Ràdio col·labora amb la RSVBS de l'Associació de Mestres Rosa Sensat, un servei telemàtic d'informació i missatgeria especialitzat en el món educatiu. Dins d'aquesta base de dades telefònica, l'Altra Ràdio posa a la vostra disposició informacions sobre ràdio, televisió, informàtica i telecomunicacions. Per connectar amb la RSVBS sols es necessita un ordinador personal, un mòdem que compleix la norma B22 i una línia de telèfon. Les normes per accedir-hi són Número de telèfon 415-67-79 de Barcelona. Velocitat 1.200 o 2.400. No paritat, 8 bits de dades i un bit d'aturada. Emulació ANSI. L'altra ràdio, 24 hores al vostre servei. La revista digital mensual de l'Altra Ràdio, 24 hores al vostre abast, però el matinal de l'Altra Ràdio s'acaba tot just quan són les 10 del matí. Per tant, ara us hem de dir adeu en nom dels qui han fet aquesta edició de l'Altra Ràdio, Pere Caràs i Rafael Ferrés a la producció, Placid Navarro a la coordinació tècnica i Sintoniqui davant del micròfon. Com sempre, gràcies de veritat per escoltar-nos, que Ràdio 4 segueix acompanyant. Bon dissabte, bon dia, però sobretot, sobretot, molt bona ràdio!